Nå, no. velkommen tilbage. Tak. Kan Celina Gomes som superstjerne tage en pause fra sociale medier? Er det en god idé at tv2 er lukket Zulu? Bør Danmark og danskerne sikre sig bedre mod cyberangreb? skal influencere baggrundstjekke det, de reklamerer for. Velkommen til sæson 2 af Markus og Reality-panelet, der er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama-kriser. Og ja, hvad skal man sige om jer, piger? Skal vi bare sige Paradise og True Love? Jo. jo. Yeah. Reality Babes. Reality Babes, ja. Yes. Reality Babes. Eksperter i Reality Babes. <laughs> med mig i studiet har Miranda og Sofie fra Paradise. Det er det også. Og Nicoline fra True Love. Mit navn er Markus <coughs> Liglund, og du er med på en lytter. Mit navn er Julika, og du lytter til Markus og Reality Furnæen. Programmet, det er jo et rådgivningsprogram. Og vi skal jo som nævnt igennem nogle af de spørgsmål og dilemmaer. Mine gæster vil gøre deres absolut bedste i hvert fald for at besvare ugen stille mær. Derudover så har vi også en lille konkurrence, mm -hmm. piger. Det er mellem jer, internt. Det er hvem, der kommer med det bedste slag til slutningen af programmet. Har I forberedt noget? Ja. Sofie? Mm -hmm. Jeg har noget. Du har i... ikke sagt noget ind i mikrofonen nu. Du sidder Ej. bare hele <laughs> helt... Hvad så? Hvad så? Hvad der, er jeg? Der, der er der morgenfest. Der er morgenfest. Jeg har ikke sovet i 48 timer. Jeg har sovet mange timer. Jeg løber bare... Har du det? Ja, for jeg var tidligt hjemme. Jamen, ja, hvad var tidligt? Klokken 1. <tøk> ja, var det klokken 1? Ja. Jeg har også drukket siden klokken 12 om vormen af, men altså, jo, øh, at man gør det. Altså imponerende, Din lever kan klare det. Ja. Sofie? Sådan er det. Jeg har lært det. Det er så altså flot. <tøk> ja. Ved I hvad, der er noget, vi ikke skal glemme? Min <tøk> det er min fødselsdag. Det er i dag, den Jeg kom frem og sagde, der kommer langvejs fra. Sig du pænt goddag til mig. Det er jo Nikolines fødselsdag. 25 år, Nicoline. Ja, tak. Og hos. du har valgt at sammen med os. Ja. Det er jo dejligt. Det er vi glade for. Jam du Jeg hjælpe på at komme. Altså har du fået nogle gode gaver? Ja, det synes jeg. Bestemt. Ja. Så det Har du her. fået? Vil du fortælle <tøk> lidt af det? Jamen, jeg fik sådan nogle anal af min veninde. Så... Okay, to skudner her. Nej, jeg er chokk. bare stoppe <laughs> musikken her. Os vi starter en forfra. Yes! Det er nok det bedste? Du fik anal Ja, sådan to stykker Så stikker du dem op og så der sådan lidt <laughs> snor af. Det skulle være vildt rart. Jeg snakker ikke af erfaring endnu. Er det sådan en solo, solo ride, <laughs> eller hvad? Det, nej, jeg tror man kan bruge den sammen. Man kan godt bruge den sammen. Okay. Ja. Altså, vil du lige forklare? Jeg forstår det ikke. Jamen, det er, det er sådan nogle anal-cubes. Okay. Så, er, så er der to kugler, og så sådan en øh, sådan stang. Tror jeg, så man kan hive dem ud igen, ikke? Så det ikke bare forsvinder. Altså, ind og ud, ind og ud, eller? Nej, jeg tror, man vil Jeg dem ikke. Altså, hvad, er det ikke skal... bare en buttplug? plug? Nej. Det stod Længkugler, der i hvert fald ikke på pakken. Nej, men det, de hed noget andet. <laughs> hvad siger du? <laughs> der er to af dem. Jamen, så den ene hænger ud, eller hvad? Nej, er det er begge, inden du trækker. Det kan for det godt er. være, det er en form for bloodplug. Ja, er det ikke det? Men det stod ikke på pakken, altså. Ja, okay. Er der nogen, du skal bruge den med, eller hvad? Ja, det kan godt være. Ja. <laughs> Birthday <sexen. laughs> Ja, det er bum. Hold dig op. Det kan da være, du skal hjem til en. Er der, er der en, du skal til, eller hvad? Nu? Jamen, det er der måske. Alt det, er, det er, måske. Jeg ved det ikke. Er der det? Jeg tror, hun får besøg i aften. Det tror jeg altså. Gør du det? Får er du besøg det? i aften? Jeg ah, har måske en lille lavet Hvem får du besøg af? Det... Er det en, vi kender? Det er det måske. Det er måske <laughs> en, vi kender? Ej, det bliver jeg nødt til at lige høre. Hvem er det så? Jamen, det... det... <clears throat> ja. At, at Om det er hyggeligt Det er jo ikke, fordi det er noget seriøst, hvis du bare fortæller, hvem det er. Det er jo bare sådan, hey, hvad så? Det var sgu meget sjovt. <laughs> det kan jeg ikke mene det, jeg sagde Men, men, men, men, men, men fortæl lige, hvem, hvem er det, du har aftalt med? Øh, Jamen, ved du hvad? Jeg tror, vi, øh... vi kan også vente den til yeah, gør det. Men du skal fortælle mig, hvem det så er Okay. Lort du det? Jeg kan prøve Woo! Jeg, <laughs> jeg er tage med samme område <laughs> Jesus Christ Prøv at høre, øh, vi skal også til noget andet vigtigt Som jeg også gerne lige vide Hvad hva, hva er det, der lige Hå? sker med, med Markus? Ikke mig jeg ved, jeg ved, jeg ved, jeg ved, har din ex... Nå, okay. hey, vent lige lidt. Vi har begge sådan, <laughs> er, det, er det begge to, der har kørt en Markus her? Ja. ja. Så er der, der, er sgu... der er noget om navnet, ikke? Der er noget om navnet. Ja. Det. Er navn. Jamen, det er også et dejligt navn, det synes jeg. Ja. Men øh, jamen, lad mig lige høre sådan nu, ja. Hvad skete med din Markus? <laughs> jamen, der skete ikke så meget. Han det aldrig været sammen med en af de andre for True Love. <laughs> så øh, Og det, det var fint... ikke så fedt. Så han var utro med en fra True Ja. Der er jo lidt delt mening, om han var utro eller ej. Det er jo det. Nogen siger, at... Eller personen som han var utro med mener at hun ikke gav ham en sutter første aften men jeg har det sådan lidt, hvorfor skulle han sige at han gav eller at han fik en sutter for hvis han ikke fik en sutter så var han ikke utro så sådan ja ja på det her der eller? tror jeg egentlig. Men han har fortalt dig det eller hvad? han fortalt dig selv hvad ja, sagde du så vidt han fortalte dig selv. Ja, jeg siger ikke noget <laughs> af ja, det hvad pokker du snakker bare I snakker bare okay så øh, Markus fik en sutter er ja de knaldede hvis der er set par gange og sådan noget ind så hun blev på hans og så gad han ikke se ind igen Nej, undskyld. Åh, jeg elsker det. Var en mærkelig tilgang? Ja, det synes jeg Det altså, er Mærkeligt til at starte med? Nej, det er fordi, da jeg så endelig konfronterede ham med det, jeg fandt ud af det for nogle andre. Mm. Øhm. Og så siger jeg mm. han bare, at det var også ikke en klam, for hun blive på hans lægen. Og så står jeg som pige sådan. sådan. Ja. Og det, var, det, var sådan, det var det, han sagde, efter du konfronterede ham med, med det? Det var hans første. Og altså, den anden, det var, at han ikke vil have dødstrusler, ligesom Niklas fik i sin tid. Så jeg måtte endelig ikke gå ud og sige det til omverdenen, fordi så var han rigtig bang. Folk ville have ham. Jeg var sådan, dude, folk er jo glad, folk ved ikke, hvem vi er. Nå, så. men nu har du sagt det. Nu er du kommet ud med det. Ja, men det, ja, og det beder mig også lidt i røven. Mm. Nu tænkte folk sådan, gud, hun er ikke kommet over ham, og det er jeg jo. Næh. Det var fordi, jeg bare snakker om du noget helt andet. skal jo møde med en anden i aften. Det er jo det, jeg er besat af en helt anden nu. Er, det, er du med? <laughs> Ej, hvor er der mange, go mange gode, hvor Alt det her, det skal vi altså videre til, med. men jeg skal altså også lige høre noget med Miranda. Miranda. Hvordan går du så med kærlighed med dig? Åh, Godt spørgsmål, Næste øhm... ja. spørgsmål? <laughs> <laughs> måske jeg skal ses med en okay? her. <laughs> Ej, jeg har ikke fødsel i Hvad hedder det? Det går fint. Det går faktisk fint. Det ja, det går... er det med kæreste? Nej, ja, nej. Nej. Hvem hvad går det så? Hvorfor går det så fint? Jeg ses bare men lidt. Du ses lidt med. Ja. <laughs> ja, også en man kender eller bare en. Æ, måske. <laughs> måske. Oh my god. <laughs> ja. Det må ja, måske. Du ligner en med kamp mange Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> vil du sige et eller andet? Nej, jeg ser okay. <laughs> bare jeg ser bare min nabo lidt det er dejligt nemt. Du knaller din nabo? En guy vel. Nej. Der er, ikke noget Hvor der, er, der er gået Læske seriøst syv minutter af det her program, og der er, der er allerede blevet sagt... Alt for meget. Altså, alt for meget. Altså super godt, og det er slet ikke for meget. Jeg elsker det. og okay, du knalder din nabo. nogen gang ja, Nogen gange, nogle gange det er bare sådan cool. Ja, yeah, det er fint nok. Skal man ikke gå ud og vide, eller noget seriøst eller noget? Ja, ja. Der er sådan en rimelig god distance, ikke? Skal ja, du gå for langt? Ja, lige over på en anden tid af gaden. Så. Yes, øhm, <laughs> Sofie... Hvor med tøflerne, så var <laughs> jeg? Ja, <laughs> ja, det er det. Hvor er de i morgenkuffe? <laughs> ja, <laughs> Jeg ja, vil... Ja, ja, okay. Nej, det er faktisk skabbet lidt. Nu er vi bare vinder. Nu er vi bare vinder. Ja, nu er vi her en masse jo. Nu knatter I sig hvad? Nej, det gør vi faktisk ikke. Du skal ud og rejse, Sofie, og du skal væk i et godt stykke tid. Hvor er det, du skal hen? Ja, der er så lige med et bare. Var det ja. dit gossip, eller hvad? <laughs> <laughs> ja! Altså, jeg er sikkert godt for, at Torvald fortæller os, hvor der er heroppe, her. Jeg flytter til Spanien. Du flytter til Spanien. Ja. Yeah. Ja. Og hvad skal du lave der? Jamen, jeg skal arbejde i Magluf sammen med en masse andre for at være lidt Så også der var en for Sverige eller Norge. Eller det er blevet om offentliggjort derinde i dag også. Hvad skal du arbejde med? Hvis jeg er bartender. Skal være bartender? Skal bartender? Mm -hmm. Kan din liv at klare mere? Er <laughs> jeg har jo hørt, at der er fri bare i 5 måneder, og jeg kan jo love dig, at jeg glæder mig. Jeg vil lige sige noget. Pas på, fordi jeg har prøvet det samme, og jeg blev drukket. Ja, yeah, men nu er jeg ret erfaren i byen, så jeg har ikke gang Ja, men du, du kan sgu da ikke kan bare prøve. Ja. De kan bare prøve med at drugge mig. Jeg opdager op, det. Jeg er jo bartender det er jo ikke, fordi jeg kan stå udenfor. Jeg laver mit eget. Ja, det er rigtigt. Jeg drækker ikke men, en mod, så er idiot. Du er jo kollegaer og andre reality-vinder. Ja, yeah, men så måske synes du lækker. Så altså, fordi de synes, jeg ligger, at jeg lægger skulle at de mig. Ja, det er tit, det der sker. Min. Ja, det skete faktisk for mig. Nej. Ja, det jeg tænker jeg ikke så meget. Ja, ja, okay. Jeg kan, <laughs> så, kan du, så kan du sige, at du knaller din nabo, så kan det være, at de går væk. Nej, det gør jeg jo ikke mere. Det var engang. det kan don't, det don't, det don't godt være. okay. Hej, hej. Jeg er min nabo. Gå væk. det kan da godt være. Det <laughs> prøv at høre. Lad os. Skal vi ikke bare gå til de dilemmaerne? Jo. Mit navn er Silde I lytter nu til Markus og Reality-panelet. Nå. Nu skal I holde på fordi jeg er gået bananas i dag. Altså, jeg har sjældent været så investeret i noget i lang lang tid, som jeg er med det her dilemma. Det er fordi, og det er lidt snøvlet, nu skal I høre, uh, Selina Gomes valgte i torsdag at forlade sociale medier, som TikTok og Instagram, og i stedet lavede professionelle håndtere platformene. Så hun, sådan ikke, hun, hun deaktiverer ikke noget, men der er bare nogle andre, der håndterer det. Det kommer af, at uh, Selina har været et stort omdrejningspunkt for sladder og kropsudskamling for nylig. Hmm. Lad mig lige hurtigt tage den for kropsudgangningen. Det er, at øh, der har været taget nogle billeder af hende, hvor at hun måske ligner en, der har taget lidt mere på, end hvad hun plejer. Og så er der nogle mennesker, der synes, det åbenbart er okay at svine hen til i kommentarfeltet og sige, ej, du er blevet tyk, og bla bla bla. Det var den ene ting. Den anden ting, det er, at der har været rigtig meget sladder igen, der blusser op med Haley Bieber og øh, Kylie Jenner, som åbenbart mobber Sidney Gomez. Der er det jo mit job som journalist at dykke ned i det her. Og jeg har brugt måske tre timer i dag på at læse alt, hvad der er sket mellem Justin Bieber, Selina Gomez, hele Bieber og alle de her ting. Sådan. Der er sket meget. Men det kommer af åbenbart, den her det er op igen, af at hele Bieber og Kyle Jenner, som er venner, har øh, på sin vis mobbet øh, <tryk> Selena også med det her kropsudskamling. Med hendes øjenbryn. Øjenbryn, nemlig. Yeah. Så I ved lidt om det jo. Det er på Snapchat. Det er på Snapchat. Ja, ja. det kan ikke gå ind Med hendes øjenbryn. Jamen, der var et eller andet med det. Altså, jeg, jeg, ja, hun hvis man havde... så ikke gerne vil læse den her nyhed på Snapchat, så skal man jo sidde og tab ja, i 100 år, så jeg opgiver faktisk ikke. Det er, det. at Selina lavede, lavede en nyhed, op, eller et billede op af mm. hendes øjenbryn, der så underlig ud, eller et eller andet. Jeg kan ikke huske, om det for, forstørret eller hvad det var. Og så lavede Kylie Jenner mm. og hele øh, Bieber en historie, også med nogle øjenbryn og lavede sjov med det. Okay. Jeg har ikke lige fået set så jeg har jo slettet hele Molle ved Charlesen. Okay. Så. Er det seriøst, hvad der sker ud i verden lige Ja. tiden? Ja. Okay. Altså, vil du hellere have et større spørgsmål, Sofie? Nej, nej. Jeg tænker bare, at det, det, du... det, det, synes, faktisk, om... det er lidt spændende. Er jeg synes faktisk, no det er spændende. Der er sket noget om hendes ansigt. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Jamen, jeg blev helt det vildt sådan... optaget af det her. Men jeg, læste, altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg læste 50 sider i dag om det, ja. så jeg blev helt vildt optaget. Men har hun ikke også en sygdom, der hedder? Jo, ja, lupus. Ja, lupus. Nå, nu kommer spørgsmålet til jer. Yes. Er det en god idé at forlade de sociale medier, når man øh, er noget her? Hmm, hvis man har nogen til at gøre det, så synes jeg 100%. Mm. Det kan jo være rigtig hårdt for en, der er så berømt, mm. at uh, være på de sociale medier. Så ja, fornuftigt valg. Ja. ja. Hvad tænker du, Nicolien? Jeg synes også, det virker meget. Altså, jeg tror, det er mentalt godt mm. at holde en pause. Og hvis du har mulighederne for at ansætte nogen og betale andre for at gøre det, så skal man gøre det. Mm. Men det er også bare lidt det der med, at man sætter andre i det ansvar. Altså, man ved ikke, hvad de andre har tænkt sig at gøre. Så, mm. ja. <laughs> hvad tænker du, Sofie? Ja. Du sidder lidt langt væk. Vil du ikke komme længere ind her, med til os andre? Ja, altså... jeg, ikke. Ikke, vi... jeg sidder der, hvor min stol er. Du rykker lige ja. mikrofonen til, så du kan komme ja, nej, hen ja. til os andre. Så der. Du sidder så langt væk. Jeg har det lige så dejligt. Ja, så er det sjovt. Hvad så? Hvad tænker du om det her? Jeg kan godt forstå det, men jeg tror at ligegyldigt, hvad hun gør, så kan hun jo aldrig rigtig komme væk fra det. Altså, Hun er hun kan jo ikke gå nogen steder. Der... Altså, ikke... Jeg kan godt forstå, at hun gør det, men alligevel så tror jeg, at hun, hun kan jo aldrig rigtig flygt fra det. Mm. Du siger det selv, Miranda. Nu er hun så stor en superstjerne. Mm. Mm. Kan man så godt tillade sig at tage en pause? Altså, det kan man. Man kan, hvad man vil. Så. Hun har ikke et ansvar over for sine følgere og sine fans? Hun har ansvar over for sig selv. Så hvis hun føler, at øh, det vil have nogle negative øh, hvad noget, effekt på hende og hendes berømmelse og hendes karriere, så synes jeg ikke, hun skal gøre det, men hun har jo andre til at gøre det. Hun har managers på, hun har det ene og det andet. Så. Men det bliver jo ikke det samme. Så det bliver meget gør... mere professionelt, og... Det er, det er bare så, cool. det, men det er jo ikke lige så personligt. Det er, det er sjovt at følge en person, hvor det, det, man udlægger sig selv. Det er rigtigt. Hvor lang tid har hun tænkt sig at holde pause? Ved man det? Mm -mm. Nej. og hun har gjort det før også. Sofie, ja? kunne du finde på at holde en pause fra social medier, hvis du... Øh... Fra mine 5.000 følgere? Nej, overhovedet ikke, men nu var der ligesom brystner <laughs> på ekstrabladet, eller hvor var det? Ja. Var det <laughs> altså. det er Lige der, der havde jeg da lyst til at begrave mig ned. Jeg har faktisk heller ikke brugt min Instagram så meget. Jeg bruger den faktisk ikke sådan super meget. Jeg ved ikke, hvorfor. tror ikke, jeg har tid. Du har ikke tid? Ja, så det har jeg jo lavet en skid, faktisk. Yeah. Men, øh, altså, jeg tror bare ikke lige, jeg er ikke så god til det der, med at få taget billeder og, og sådan lige alt det, man skal, ikke? Hvorfor har du ikke det? Det fik jeg altså ramme at være fuld og gå i pakken og, <laughs> <laughs> og flytte til Spanien. <laughs> jeg ligger der noget op i gang imellem, hvor jeg lige har <laughs> været lavet noget. Så jeg er Steve igen, følger jeg. Yeah. <laughs> så... Jeg prøver faktisk ikke at lægge på meget op, når jeg er fuld. Det skal jeg ikke lige, når jeg ikke laver den. <laughs> Jeg synes kun, nu følger jeg dig mindst Jeg synes kun, at der, der er dig stiv. Jamen det er fordi, så siger jeg til mig selv, du lægger ikke noget op. Og så går det amok. Og så vundrer jeg dagen efter og tænker, at oh, fuck, er det det igen. Lige så stille, som du kan være i dit studie. Lige så rowdy, kan du være. <laughs> ja, det er ja. jeg. Nicoline, hvad med dig? Havde du lyst til at uh, tage en pause fra sociale medier efter... Altså, det det mm. helt spredt ud det med Markus og alle de der ting der ikke? jo øh, nej jeg synes det var fint nok jeg er også rigtig god til at bare ignorere min DM faktisk så, det ved jeg ja jeg beklager det ved jeg, jeg, har, jeg <laughs> har du prøvet? Ja, det er svært at komme i kontakt med den kvinde ja, jeg, jeg arbejder på det men jeg plejer at give mit man ret hurtigt ud, for jeg siger at det er altså vejen frem ja det nemmer <laughs> det nemmer når folk ringer. det er rigtig nemmere mm. eller meget nemmere giver du, også i byen gør du så også bare de nummer? måder jeg går ikke rigtig i byen jo går du ikke i byen er det kun mig, der går i byen eller noget ja. går du heller ikke i byen og... jeg arbejder på museum. <laughs> så jeg var i byen, men på arbejde. Ja. Men arbejder du stadig på museum? Nej. Hvad? Og, og Neveline, hvorfor går du ikke i byen? Jamen, fitten er mit, <coughs> min byen. Min yndlingsbart. Altså, <laughs> er det fordi, jeg bare lige er så tempel? Altså, du skal bare ikke i byen, fordi der er alkohol, eller hvad? Nå nej, altså jeg har jo gået i byen før i tiden, men det var jo primært for jagten. Men så fandt jeg bare ud af, at fyr, jeg gerne vil være med hjem. Han er ikke i byen, han er i fitten. Så jeg vil hellere. Øh... Okay, så, så, så du bliver scoret i fitness? Nej, jeg scorer. Du scorer i fitness? Jeg, jeg er ikke typen, der bliver scoret. Jeg skal godt lige at score. Hvad gør du så, når du står i fitness og skal score en? Jamen, så kan man lige lave en jeg squat. squat ja. Ja. Kan du så... lige give med at stretch heroppe, eller jeg skal lige have mit arm. Kan du løfte mig op? <laughs> du kan bare hente en eller anden dyr, der siger, du kan... du. Uh... du kan Ellers kan du altid spørge, om de vil tage en video, eller hjælpe med at filme dig det er meget god, for så kan man være sådan, nej, vil du godt lige fokusere på min røre, og prøve at se mig i den her vinkel, og se mig i den her... Jeg kan også se sådan her ud. Og... Jeg kan også gøre det her. Jamtå. Men ja, så, det... så får man. <laughs> det. Det vidste jeg slet ikke. Jeg vidste ikke det var et sted på skolen. Det er ligesom en Nikoline du har her jo. Det er jo helt ja. Nikoline. Det, det er jo en fordi, menneske. Sidste jeg havde Nikoline ind i studiet ja. og kunne hun ikke lade være med at snakke med Markus. Okay. Og, og det var det. Jeg jeg. Ja. Det får jeg. også det der navn der. Det var tiden. Markus man. Ja, jeg ved det godt. Du skal slappe af i dag. Jeg står lige her. Ja ja. Jeg er lige her. <hælless> uh, ja, uh, hvis vi skal tilbage til emnet du kigger, du kigger som om du bare overhovedet ikke har lyst til at være her så... Jeg elsker at være her Jeg sidder og lytter på, hvordan man scorer i fitness <hælless> Go for it ja. Det kan være, jeg skal kunne prøve det Bare lige melde mig ud i fitness og... okay. Det går ikke så godt du er flere, ja. Ja. Okay. Det er fordi, jeg skal til Spanien fri okay. og, så bare. og så melder du bare ud <hælless> ja. Jeg skal bare lige vide noget her Bør Selena Gomez, så måske ikke tage kampen op mod Haley og Kylie Altså det her med, at man skal man ikke tage kampen op mod sin mobber. Var det, var det dem, hun skal... Var det ikke haters generelt, at hun tager en Det er fra udskab, udskab der? det der kropsudskamling. Men nu er der jo ballade mellem de der kendte. Det er der jo hele tiden. Helt ja, jeg synes, hun skal, hun, skal lade, hun skal lade det være. Altså sådan, det pludselig så bare op, og det ene, og det andet, og den anden artikel efter den tredje. Jeg tror aldrig, og... de kommer i mål med det. det skal Bare bliv det bedre mennesker bare lad det ligge. Altså. Med mindre det er meget personligt for Det er hele. jo Folk er jo blevet meget sure over det her også, og alle... Altså, ikke alle, men rigtig rigtig mange mennesker er på det man siger Teams Leaner, yeah. som nu laver man Teams <laughs> øh, og Team Kylie Jenner havde hvis mistet en million følgere på en dag. Nej, aldrig. Oh, og det havde hele Bieber hvis det også måske fem eller sådan noget. Er helt i chok. Det er meget. Og Selena Gomez både ni <laughs> til 10 millioner i en trend. <laughs> okay, ja men fordi en trend det er at at, at vinder okay, elsker internettet. tvinger deres mænd til at følge. Øh, Sille Gomes. <laughs> What? har og skal også se sådan nogle TikTok-grunder, når de gør det, så går de ind yeah. yeah. og ånd forlår Men er det, fordi hun har taget på, eller hvad, og så skal pludselig folk følge hende? Nej, det er de, uh, jo, fordi de mobbede yeah. Selina, Og så er alle sådan, ah, Selina er bare den sødeste, i alle det <clears throat> hele Bieber, og Kylie Jenner er bare nogle mobber. Yeah. Men er Selena ikke også den, med flest følger af kvindelige? Uh, jo. I hele verden? det er ret vildt. Men, øh, men hun har simpelthen fået så nu at og det er ret nu altså kommentarfeltet er noget af det sjoveste jeg har læst. Er, det er bare kun mænd der skriver I was forced to, to like this. <laughs> det er virkelig sjovt. Men øh, uh. så de skal ikke tage kampen op. Hun skal ikke tage kampen op mod de her to andre. Skal hun være den bokser eller hvad? Til selv, altså hvad, der, hvad hun har behov for. Hvis hun har behov for at trække stikket, så gør det. Hvis hun har behov for at tage mm. kampen op og til bokserne på så gør det. Har I prøvet at blive mobbet, enten online eller også i virkeligheden? Ja, det tror jeg alle har. Eller hvad? <laughs> vil skal jeg fortælle? Hvad skal jeg fortælle? <laughs> ja. En historie eller et eller andet? Hvem blev du mobbet? Altså, jeg blev mobbet, da jeg var yngre og sådan gik i folkeskole. Jeg havde rigtig svær akne. Mm. Æ, så folk... Okay, lang historie. Æm, folk de kaldte mig sådan vortesvin, fordi de var sådan på kinderne, og de var, sådan, de stak sådan ud. Altså, det er lige en faktisk vorter, men det var jo bare akne. Ikke? Æ, rigtig mm. svær akne. Så øhm, det var bare mega ubehageligt, og så havde jeg alle mit store hår sådan foran mit ansigt, fordi jeg ikke gad at vise det. <coughs> Problemet var så at jeg sad jo og svede i timerne. Så, sådan, det blev bare altså, værre og værre, fordi mm. du ved... Ja, jeg var lige inde The Ring. Hvad for noget? Jeg var lige <laughs> inde The Ring, når hun kom op og den der brød. men ja. jeg sad faktisk og svæt Nu mopper vi hende bare inden stykke. Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke bare moppe en studie? Okay, jeg kan tage det, det er jo okay. <laughs> ikke. <Nieligenerne. laughs> ja, det, det, det er da ked af, det var da en nederende oplevelse. Ja, og så det der med, at jeg var den eneste sådan, udlænding, du ved, alle var danskere, og jeg var mere behovet end de andre. Så der var rigtig mange ting dengang. Så, ja, men ja, det er fint nok. Jeg er blevet Nej. den grimme ælling, der har vokset smukt op til sig selv. Så ja. Det er du. Ja, tak. Sofie? Jeg har... er faktisk aldrig blevet mobbet. Jeg var ret populær i folkeskolen. Ja. Så sådan. Du var den populære pige i klassen? Ja. Yeah. Okay. Det var jeg. Ja? Yeah. Og du har simpelthen <laughs> ikke noget at fortælle? Nej. Det er nah. jo bare videre til Nicoline. Jamen, jeg er jo rødhåret fra henne, så det giver sig selv. Han ja, er altid Han er, altså. er altid ondt, når man er lille. Ja, ja. det var sgu ikke sjovt. Men det... det var rigtig flot. Ja, altså en af de flot rødhåret der. Mange tak. Den flotteste. det rigtig... altså, nogle med... det går lidt galt. Men jeg har også fået dem man, der de mange gange sådan at du er meget flot. Alle rødhårede Det går at være. Ja. Mange tak. Tak, tak, tak. Nej, men jeg synes at folk der de altså, er er mest som små, altså sådan, små rødhårede med, så, sådan, henne, det er, som om. Og så de bliver ældre så bliver de bare sådan, virkelig flot og albegående du kan aldrig få den rødhåret farven har. Mm. Det er jo mega flot. Jeg har aldrig forstået Stabilis den agenda, der er mod uh, rødhåret, men det, det må man være ehrlich. Jeg synes faktisk heller ikke, der er så, så slem med Så Cecilia Thorsen var hende sidste uge. Hun sagde, at alle rødhåret lugter af pis. Ej, Ej. <løb> Okay. Niko, skal jeg lige lukke til dig? <laughs> ja. er Jeg synes altså ikke, du lugter det. Det er jeg glad for. Det skal jeg være ærlig at sige. Så skal jeg lige til sidste spørgsmål, <laughs> inden vi går helt videre med næste dilemma. Det er, at øh, der er jo snak om, at hele Bieber mobber Selina, fordi at det er jo et ekskæreste. Ja. Justin Bieber. Mm. Og de har jo været oven og over i mange, mange, mange år. Så jeg vil spørge jer, har I nogensinde været jaloux eller misundelig på en ekskæreste? 100 procent. Mm -hmm. <laughs> Altså, hver gang jeg kigger på Sofie, Du er look like <laughs> a person, okay? Jeg læsper mig, ikke? Nej, det har jeg sgu ikke. Har du ikke? Jeg havde egentlig syv år, han var med utro med 12. Altså, det sagde jo mere end det med mig, Jeg synes faktisk, at halvdelen af dem var ikke særlig køn. Altså, er det fyren, vi sjalue på, eller er det pigen, pigerne? Pigerne, tror jeg. Ja, okay. ja, Men han, det ved jeg ikke. Ja. Altså, jeg var jo sammen med ham i rigtig mange år, så han havde ikke rigtig andet end mig. Men var en utro imens, jeg var... ja. ja og du blev det var helt fint eller nej så det lærte jeg ikke sammen med dig ja det har jeg lært at blive mig at sige fra ja <laughs> nu men Miranda hvad var du ved at sige Lupo nej jeg skal ikke jeg... nævne navne Ej, så, <laughs> så bare, bare nævne alle navne så bare navne jeg <laughs> sig... altså. kan finde det på Instagram Ej, Det er Fyre ikke... for tre år siden eller så altså et... altså det er ikke fordi altså sådan det var bare hele situationen sådan du ved, hvorfor havde han et behov for det ene eller det andet og ikke mm. mig agtigt mm. ja så, sådan det var bare det men nu er jeg blevet ældre, ligesom Sofie siger. Man lærer og sådan... Fed forklaring. Altså, vi, <laughs> ja. vi aner ikke noget om det her. <laughs> nej, ja, du yeah. det er så, så dårligt at forklare end mig, faktisk. Du har forklaret det der. Okay. Altså, det var helt vildt dårligt. <laughs> det en lille, fordi jeg ved, at han ser med. <laughs> nej han lytter med. Men hvad så? Kom nu. Skjul, vi alle til på programmet. Nej, hvad hedder det? Kæmpe på væg. Hej. Hej. Du, du, du det, det eneste ikke. sted, du kiggede hen, Miranda. Det er der, hvor der ikke var ja, jeg en var, Jeg håbede der var et lige på mig lige her, <laughs> men det var det ikke. Okay, vi, vi går simpelthen bare videre. Æ, Nicoline, <laughs> ja. hvem har du været jaloux på og misundelig på? Hvad, for en situation? hvad er det for en situation? <clears throat> hvor skal vi starte? Jamen, har du været det mange gange? <laughs> ja. Hvor? Det er jo et issue. Har du ikke set love eller hvad? Er du ikke tænker? Jamt om. For det sen ikke... jeg, jeg, <laughs> jeg, jeg lavede sex. <laughs> <laughs> den kan jeg bare huske ind i mit hoved. Wow, det tænker jeg Ej, på ind Jeg har fået problemer med sjalusi. Det er noget jeg arbejder på. Mm. Øhm, jeg har altså, jeg er blevet bedre til det. Men jeg vil også sige de gange hvor jeg har været jalous, så er der også været grund til det. For eksempel med Markus det var ikke fordi jeg ikke havde grund til at være jalous, når han ligger og bolle min veninde. Mm. Åh det må være desværre hvis det er Æ, ikke er nogen. Er i stedet veninder? Nej, det er vi fald ikke. Der læser godt alle de mere ekstra eller i ser og hører her ting. Ja. Okay. Jeg har faktisk én ting, så. Det er, fordi jeg boede sammen med en veninde, <laughs> såkaldt veninde. Ja, øhm, og sådan, jeg var jo på arbejde om aftenen, så min vagt startede måske halv tolv om aftenen på museet. Og min kæreste og jeg, vi sov sammen hver dag, så han var der, og hun var der også, og jeg skulle på arbejde, så det var bare ikke særlig fedt, fordi at, øhm, sådan, hun havde hentet til, at han var rigtig flot, og han er jo rigtig flot, så der er ikke noget der. Øhm. Ja, så det var bare noget, hver gang jeg skulle afsted, så havde jeg bare sådan en dårlig mavefornemmelse. Mm. Og så var der faktisk en gang, hvor, øhm... <laughs> hvor jeg sådan, øhm... jeg skulle faktisk have mødtes med dig den dag. Nå. No. Ja. <laughs> Nej, men altså ja, udspyede jeg lidt, og så, ja, så så jeg bare lige nogle ting. Æm, ja. Hvad var det, nogle ting? Nej, jeg så bare sådan, lige så snart jeg forlod sted, og så gik øh, min roomie ind på mit værelse, og sådan... Hun har sådan kæmpe hår, ikke? så sådan stod og med håret, og sådan satte sig i min seng, og han sad der, og jeg kunne bare se, at de snakkede, og så skulle de ud og ryge, og så sådan, hun gik bare frem og tilbage mellem sit eget værelse og mit værelse, hvor han sad. Øhm... Men de lavede ikke noget? Nej, ikke nej. Men jeg ved ikke alt andre Hvor står gange. du henne? Altså, du, du er <yimller> ude foran vinduet. <tut Wheels> <I tut Wheels> jeg stod <tut> faktisk. Jeg var, jeg stød, jeg var, nej, jeg var på vej hjem fra stationen af, hvor jeg sådan, kan se de her ting. Og øh, der er også en anden episode med øh, min lillebror, som var inde på værelset sammen med Markus. Øhm, hvor Sina har været inde og sådan, spørger det Markus. Det navn? <tut> Æ, det gjorde jeg. Ej, ej, jeg ej, jeg ej, jeg er i chok. Jeg slåede bare i øjeblikket, og så sagde du lige navn. Nej, vi slåede faktisk her. Okay. Vi... Ej, vi klipper lige det her ud, ikke? Oh, ja. Med hendes navn. Selvfølgelig kan man ikke klippe det ud. Det følte jeg ikke radioen. Ud til radio det her. Ikke? Det havde det været live, og det var faktisk ikke givet at fortælle dig noget, Markus. Det gange. det, er gange, det her. Jeg, er sådan, jeg taler, er så... før jeg tænker. Det er jo fantastisk. Det er helt galt. Det, det er rigtig godt radio, det her. Godt, Vi stopper festen her. Signe, hun no, øh, går no. ind på værelset. Men er Nej, det må være, hvad hun hedder. Sine Signe, yes. Signe går ind jeg på værelset. Det yes. Jeg må gøre det tilbage. Jeg, jeg missede det, ikke. Nej, ah, ja, hun går ind på værelset. Min lillebror sidder der, han er altså kun 10 år gammel. og Hun sidder og fortæller om sådan, hendes menstruationsproblemer og øh, en eller anden fyr. Og hun spørger så min, altså Markus, om, øh, om han kan hjælpe hende med engelsk. Og hun er altså rigtig god til engelsk, hun snakker med fyre som snakker engelsk, hun snakker med ham hver dag, så sådan, hun er bare inde og forstyrre Hun fløttede med din. Hun ja. lægger andet på ham, og det skal hun slet ikke. Altså, ja. Det er så respektløst. Men øhm, ja. Jamen, ja, øh, med den øh, lidt bedre forklaring, øh, <laughs> synes jeg faktisk... At, og du er så <laughs> Jeg synes, det er jo hovedet. Jeg har aldrig, øh, været Jeg har Nå, været jeg, faktisk, i jeg synes, jeg lyder sådan rigtig forfærdeligt, men jeg er faktisk ikke den mere sundlige type. Jeg hviler meget med mig selv, og jeg, er sådan, jeg kan godt blive jaloux der skal jeg meget til det, for jeg sådan når jeg først er sammen med en person, så stoler jeg meget på den, mm. så jeg gider ikke bruge min tid på at være Jeg Stoler meget på den. Bare... <laughs> er... Først jeg er sammen på en, med ham. Nej, men hvis, jeg jeg finder, så... hvis jeg finder en kat, så har jeg en kærlighed i hele mit liv. Det er jo ikke mm. fordi jeg sådan, har givet mig til så mange, jeg er meget svært med kærlighed og sådan noget. Mm. Så jeg stoler på en person, når jeg er sammen med dem, og når man fucker ved mig, så jo, så bliver jeg jaloux. Mm. Men altså, jeg opdagede ikke for eksempel min engang. jeg opdagede ikke altid at han var med U2. Det var mm. først til sidst, så jeg var jo ikke chille, i løbet af vores forhold, for han gjorde ikke rigtigt noget, du gør med chille. Men da jeg så altså, hørt om tingene og sådan noget, så blev det da jalur, det er derfor, jeg ikke har en kæreste nu. Fordi jeg gider ikke at gå ind i et forhold, før jeg sådan er klar til det, og ikke at skulle gå rundt og være jaloux og tænke over, at hun kunne finde på at gøre det samme. Fremragende ja. sagt. Vi er sjoznydom lige. Og øh, du lytter til Markus og reality nu. Hey. Uh, så bliver der lidt hit herinde, hva'? Yes. Jeg hedder Markus, bare nu Nej, det er navn. <laughs> nu skal I høre, at TV2 har valgt at lukke for kanalen Zulu. Der startede Nå. i år 2000. Ja. Det gør TV2, da de mener, at den ikke længere rammer den unge målgruppe. I stedet bliver kanalen TV2 ekofødt, hvor der kommer reality, fiktion, dokumentar og aktualitetshistorier på menuen. Når nu Zulu lukker, så er det jo også dermed slut med Zulu Comedy Gala og Zulu nej. Awards. Nej. Men det bliver erstattet af noget, der hedder Eko Awards. Er det der, hvor de der kaster bare skal være... Øh... Nej, nej, nej. Det, er det er sådan Simba Awards. No. Det er Jasmin og Mika, ja. der har lavet et eller andet. Ja, det så jeg godt. Content creator. Ja. De er altså så søde. Men ja. Mm. Det er dem, I lige har hørt. Er det en god idé <laughs> at lukke Zulu? Nej. Zulu Awards, det er jo det bedste. Altså, hvis det er bare for at erstatte det med noget andet, så er det jo bare fordi, de har lavet et nyt navn. Måske mm. det er det for at, ligesom, at hype det lidt. Så det ja. giver jo også noget omtale, at de lukker Zulu, og så siger man, bare, nej, det gør det ikke. Og så siger de, men der kommer noget nyt. Mm. Og så begynder folk at se det andet. Mm. Keder dutter, nej, nej, nej, nej. Prøvede, så gav, du dig, Nicolene? Jeg har prøvet at holde Det er din fødselsdag. Jeg mig på munden. Det er din fødselsdag, Nicolene. Jeg har ikke sovet så meget i natten. Har du knaldet? Ja. <laughs> har du knaldet hele natten? Et par timer. Jesus Christ. <laughs> altså. Nå, bør, øh, er den med den samme dyrt? Hvad? Er det med ham der, du skal ses med i aften også? Jeg håber, du siger, ja der. Eller Ellers så kommer det jo først ud i morgen, kan man sige. <laughs> ja. er, er det hvad? anden? det er Prøv at, øh, er Det er Prøv Det er ikke en god idé. Og du har ret, Sofie. Det er, Zulu bliver jo erstattet af noget, der hedder TV2-Eko. Men det bliver slet ikke det samme format. Nej, De det har ikke Nej, det bliver slet ikke det samme. Og det bliver jo meget mere fokus på sådan noget med reality og alt sådan noget. det er måske meget fedt. Mm. Jeg tror bare at jeg trætte, alt bliver ændret hele tiden. Så er det paradise, så er det den og det andet. Altså og det er jo der... det der er også snakker om at de ændrer Zulu, fordi det er ja, stødende det er svært, mod øst. og Nej, nej, jeg nej. Det det der hum. Har du ikke set at i Zulu starter ja. du alt der, der... Um, det var Nå, er dum dum dum. Når du har tænke på den fra Zulu, der tænker jeg på de der, der, ja. der kommer ind med sådan nogle. den her dem der med ice age. Ja. <laughs> ja. <laughs> der har det al gået lang tid før de har gjort det så. Ja. Så det er jo altid. Det er først nu det er blevet problem, det er først nu folk har følt sig krænket over alt. Mm. Ja, Det er så vi skal være. Altså Danmark skal være sådan her. Tag nu sammen. For det. Jeg får faktisk, jeg bliver irriteret. Miranda fra Fordi de, de gør et problem meget større ved at ændre det. Ved at sådan, sætte fokus på, at det er noget negativt, selvom det ikke er det. De? Så du synes, det er en dårlig idé at lukke Zulu? Virkelig Miranda. dårlig idé. Virkelig dårlig idé. Du vil rigtig gerne beholde den. Ja. Ser du Zulu? Jeg har optrådt til Zulu Awards. Så ja. Jeg har optræd til Zulu -awards. <laughs> ja. Awards. Ja, for Medina. Har du danset for Medina? Ja. Yeah. Fuck, jeg elsker Medina. Jeg vil også med Medina. Jeg vil også gerne danske med <laughs> Medina. Sofie, skal det lukkes? Altså, alt bliver alligevel lukket, og der starter noget nyt op, så <laughs> Jeg synes, det er mega ærgerligt, men ja, der kommer lige alligevel noget nyt, og det synes jeg hele tiden sker. Pseudo, du er sådan hip som haps, fuck det. Ja, yeah. Så altså, jeg ser ikke rigtig det sult. Hvad tænker du, nemlig? Ja, lukken. Luk. <laughs> luk. Ja. luk? Luk kanalen. Lorske luk kanalen, hvad siger man? Ja. Du, du siger bare at den. Altså er det afgjort? Ja, ja, det er afgjort. Der er ikke noget at gøre. Hvad med det der Eko? Det, hvad er der med det? Er det, du føler, det har jeg set. Nej, det er ikke startet nu. Nej, så er du ikke set okay. det. Har jeg, jeg føler, jeg har set det før Eko. Er det, det er sådan et sko ud. Nej, Nej, jeg har set nyt, det. Det er to nyt. Eko. Ja. Det er fordi, det er et digitalt miljø, der startede online. og ja. Nu bliver det også bare til noget kanal. Hmm. Hmm. Ja. Nå, men har I nogensinde set Sulu? Ja. ja. Har er det? Neoline? Det siger mig ikke så meget forværligt. Men nyt, nyt forbedring. Okay. Altså, det er sted. En vej det fremad. Okay. Hold op. Men hvad, hvis det bliver dårligere? <laughs> jamen, så... Må... Så er det bare ærgerligt. Ja, Og sidst tit, det den, bliver den, dårligere. <laughs> altså. ja. Okay, jamen, så det skal lukkes. Tror I så, TV2 Eko bliver en lige så stor succes som Zulu. Det lyder bare nyhederne. TV2 Eko. Vi er de nye værter. Høl, følg med <laughs> altså, det skal nok blive en succes. Man betaler så meget på TV2, så man bliver nødt til at se det. Okay, ja. Tror I, øh, vil, I se, vil I se TV2, Eko, og se det, der kommer til at hedde Eko Awards nu? Hvad kommer det <laughs> til at handle om? Det er det samme jo. Jeg gætter på, det, det samme som Hulu Awards, så jeg ved det ikke. Det var jo det, nye kanal. Ja. Så nej. Jo, hvorfor ikke? <laughs> det er jo det samme, der sker. Det, jeg ved det jo ikke. Det kan godt være, at I de det. Ja. Yeah. Du ser det. Ja. Yeah. Ah, vil du okay. se det, Miranda? Nej. Du... Jeg, bruger ikke, jeg bruger ikke så meget tid på at se ting. Jeg bruger ikke så meget tid foran fjernsynet. Du går ikke i byen, du er ikke fjernsynet. Hvad, hvad laver du? Jeg? jeg bruger meget tid på mine rutiner derhjemme, det lyder lidt mærkeligt, men det gør jeg. Og jeg har respekt for folk, der både har rutiner, og arbejde og alle de der ting. Så... Hvad er din rutiner? Ej, jeg har også så mange. Kan du ikke bare... Follow her on Instagram. Yeah. Hvad, er en rut... hvad er det? Jeg har jo morgenrutine, og så skal jeg jo have styr på mine vitaminpiller. jeg skal have styr på, hvad jeg spiser, og så skal jeg have styr på min dans og hvordan jeg bygger den virksomhed op, og min hjemmeside og der er mange ting, faktisk. Man skal også have tid til familie og venner. Kærlighed? Jeg skulle lige til at sige det, yes. jeg holder hvad er det, der sker derinde? Nej. Du er simpelthen så... Prøv at spørge dem, hvad de vil snakke om, så. Vil du ikke godt love mig næste gang? du Lad være med at bolde hele natten, når du skal her. Helt ærligt. Er det er for fanden. Men der kunne Det en gang året, ja. Ja. <laughs> The Big 25. Så nu skal du bare knippe, og så <laughs> næste 364 dage, der skal du bare ikke løre noget med. Nej, det er så det bag. Inder okay, det, det er jeg... ja, det, okay, det kæm. Kæm. Hvad tænker du? Vil du se det her, Næveline? Nej. Hvorfor? Fordi jeg vil ikke tv. Mm. Du ser slet ikke tv? Mm. Nej, jeg har Netflix på min computer, ja. og det er det. Så Miranda, du bruger bare ikke tiden foran din skærm, andet end din telefon. Jeg tror også, at er det, det. Jeg kan ikke koncentrere mig så lang tid. Ej, det mener jeg faktisk. Og jeg kan ikke, jeg husker er du blevet ikke diagnoseret? Øhm, nej. Så det er bare noget, du tror? Jamen, jeg har læst alle symptomerne, og det passer ja. okay, så... Okay, hvis jeg googler mine ja. symptomer, hvor jeg har en, stor, en, en højere stor. Jamen, jeg laver ikke sjov. Altså, jeg, jeg kan heller Altså, der er så mange... Det, det, det er det hele, der passer. Jeg laver ikke sjov. <laughs> har du så Hvorfor også... Det hvad også, har du? Det. En eller anden diagnos? Hun er ADHD. <laughs> nej. Jeg tror, jeg har meget fint. <laughs> Okay. Jeg læser ikke sådan noget der. Jeg går ikke ind på nettet, så hvis jeg googlede det, så, ja, så havde jeg det nok et eller andet. <laughs> men det gør jeg ikke. Jeg googler ikke. Og det gør ah, jeg meget. Det skal man heller ikke, så man er bare dødstømt på forhånd. Præcis. Ah. see godt, men, men, men det må man da gøre. Ja. ja, det skal jo vinde. Man bliver, er det man bliver klog af at syge på en masse. Det gør jeg altid. Ja. Og med det, synes jeg, vi skal gå videre. Med <laughs> <Ja>. <laughs> det kommer Jeppe Bøh-Risse, og du lytter til Markus og reality-panelet. Nu skal I høre. Nu bliver det lidt tungere. Det er det, du efterspurgte. Øh, ja. Sige. Please, kom med de helt store spørgsmål. Hvad er meningen med livet, Markus? Det skal jeg nok fortælle dig. Ja, det, vil gerne, det vil jeg gerne høre. Din for. Med livet. for nylig blev danske sygehuse angrebet af hacker. Åh oh, nej. Danskerne kunne derfor ikke komme ind på forskellige sygehusets hjemmesider. Angrebet kommer fra hackergruppen Anonymous Sudan, som har udtalt sig, at angrebet er hævd for koran afbrændingerne der har fundet sted i Danmark. Selve angrebet har kun påvirket hjemmesiderne, og ikke personfølsomme om data. Så. Jeg har stået af der. Ja, altså, vi... hjemmesider. <laughs> ja, ved du, hvad en hjemmeside er? Ja, det ved jeg godt, men jeg vidste ikke, hvor... Altså, de havde en hjemmeside. Hvis du, ved jeg du, skal ikke... noget med lægen, der ringer, eller? Ja, eller? <laughs> ja, hallo. <laughs> Hello, <Sophie>. <laughs> <laughs> hallo, Sofie. Ja, hallo, Jeg har googlet, kan... og den siger i hvert fald, at det passer. <laughs> ja. Ja, det er, det. Det er rigtigt. Og, øh, Nej, det er mere sådan, man kan sagtens gå ind og booke tider på nettet, <laughs> eller, eller hvis du har en, en længere operation, og alt sådan noget, man kan læse ah, om. Det, og sådan det er smart. Bør regeringen gøre mere for at beskytte offentlige instanser mod hackerangreb? Ja, men jeg tror, det er svært. Altså, jeg tror, hvis de virkelig gerne vil ind i noget, så kommer de ind i det. Ja. Nu ved jeg ikke, jeg har det rigtig hacket, men <skræk> ja, der er der nogen, der kan finde ud af det. Ja, ja. hvad tænker du? Det, det synes jeg, de burde. De burde gøre mere. Ja. Vi burde hæve indsatsen for, øh... altså, for... altså mod, mod øh, cyberangreb. Ja, hvorfor ikke? Mm. <skræk> ja, Jamen, det er jo det er, altså flere <skræk> penge til det. Nå. Jeg... Det koster jo noget, ligesom. Ja. <skræk> yeah kan man ikke lave sådan noget, hvor man ansætter nogle af de der smarte, hvor man bare hiver dem direkte ud fra cellerne og bare siger, du hvad, der, snupper vi. Men du synes, det er smart i hvert fald, eller du synes, man, man burde gøre mere. Man skal begynde at tænke det som en reelt trussel. Det tror jeg, bestemt, mm. i forhold til, vi bliver jo også kun mere og mere teknologi, eller hvad hedder det, teknologisk? Teknologisk? Mm. <laughs> ja. Nej, okay. Teknologisk bevidst? Anyways. <laughs> man hører jo også <laughs> om dem, robotter med robotterne tager over og sådan noget, ikke? Ja. så du ved, det kunne godt være, at vi skulle tage og slippe på. <laughs> ja, okay. Hvad tænker du, Miranda? Jamen, det er godt er yeah. <laughs> Det er snart. det der med koncentration, jeg har undskyld, jeg måske faktisk slet ikke. Det ikke det. Der var mange svære ord alt det der. Var der ikke? mange svære ord. Personfølelse om data. Det ved jeg godt, være. Hvad, hvad, hvad var det svært i det her? Et eller andet, det ved jeg ikke. Cyber, et eller andet, Hack, alt muligt. Hanger? Jeg ved ikke? Det ja. vil du ikke være en hacker? Jo, jeg ved det godt, men det er sådan. Jeg bliver nødt til at vide, hvad det svære er det. Så kan jeg ligesom jeg, jeg tror at jeg kan ikke forholde mig til, det, så jeg har. <laughs> Nej, så bliver det ikke det her program. Nej, det skal du. Du skal forholde dig til det. Okay. Kan du lige stille spørgsmål en gang til? <laughs> Kort fortalt, ja. skal Danmark og danskerne gøre mere for at beskytte dem selv mod hacker? Ja. Ja. Det var også mit svar. Var sådan kort og godt. Yes. Ja. Ja. ja, hacker, de er farlige, og de kan gøre alle mulige ting, og de kan... Øhm... <laughs> Hvorfor kigger du sådan? Jeg, jeg, jeg kigger bare på det. De kan, ja, selvfølgelig hack og sådan, stjæle ens... <laughs> de kan stjæle ens data og gøre alle mulige ubehagelige ting. Altså sådan, så ja. Det, der skal være strømme regler, kan man sige det? Ja. ja. Okay, jeg tænker bare, at vi går videre. Uh, gør, I, gør I noget for at forebygge, uh, at I bliver hacket? Ja. Hvad, hvad gør du, Kuline? Jeg har to-trins Du har to-trins <laughs> Nå ja. Er det jeg ja. hedder? Ja. Jeg er meget stolt. Det tog mig ret lang tid at lave. Ja. ja. Så er det er også det. irriterende, hvis en er gået ud, og sådan, man ikke kan gå ja. ind og... mm. Bestemt. Fint. <laughs> <laughs> Sofie ligner bare helt, altså. Du kan lade være med at kigge på mig, Sofie. Miranda, har du, gør du noget? Jeg har også det der to trins godkendelse. Hm? Ja. ja. Du skal ikke lade være med at bruge det samme eksempel. Du må godt finde Amen, jeg har faktisk det. Jeg ja. har det på Facebook. Har du andet? Men jeg tror også, jeg har det på, inden, og på min mail og Instagram. Men gør du andet øh, for at forbygge hængangreb? Nej. Jeg skifter også kode ret tit, men det er, fordi jeg har sådan en dårlig vejmagnet til fyren, jeg ser, det er ret med, Så får man bare kode til alt. <laughs> Ikke så den er farlig. Ja, du giver ja. simpelthen koden til, til, til syge og hele lortet. Nej, eller hvad det er. men ved, til de vigtige Instagram og sådan noget. Ja. <laughs> men det er jo godt, vi har mit og ting. Hvorfor giver du ham også den kode? Bare så han kan følge med. Det er for at sørge for, at der ikke kommer nogen problemer. Så der er trust. Ja, hun så lukker ham ind, ind i varmen. At, ja, for at skabe noget tillid, tror jeg. Her er min kode. Ja, her er min kode. Mikael Christensen. Det er faktisk han nu. Adressgrahusen. Ja. Adresspåden. Jamen det det er der da måske Men det er også noget. meget fedt. Jeg havde også en kæreste, der sådan styrede min DM for eksempel. Oh han God. svarede simpelthen uh, på ja, man, han hjalp mig. Han var sådan du bliver nødt til at gå ind og svare nu her nu. Kan jeg se du bliver spammet lidt. Oh. Det hjalp mig. Indtil det ikke hjalp mig. Så det kan også blive en i røven. Ja. Så <laughs> man ser på det. Sofie, gør du noget for at forbygge at uh, du bliver hacket? Nej, og jeg prøvede det faktisk lige inden, jeg rejste, øh, lige inden Paradise blev offentliggjort. Der blev jeg faktisk kagget på min Instagram. Gjorde du det? Og jeg stod og i to timer, fordi jeg var sådan, jeg har givet mit bror navn til programmet, og det står under. Mm. Og så kræftede man så, min Instagram den gik ud. Altså, sådan, den var stadig tilgængelig, men jeg kunne ikke gå ind på den, jeg kunne gøre noget. Og jeg brugte brugt to timer på bare at sidde og græde, og jeg skrev til support, og jeg, min ven, han er ret god til sådan noget, ikke? og han prøvede at hjælpe mig. Men man kunne ikke, og så lige det, så kom den bare igen. Og så fik jeg så ændret alt, altså sådan alle koder. Hvor kom den bare igen? Men lige ved, så, så... Har jeg ikke engang kigget på din profil og var sådan noget. det skal jeg Nej, men jeg tror, at det var faktisk lidt min egen skyld. Det var, fordi jeg fik der, jeg brugte sådan en, hvor du kan se, hvem der unfoldede dig. Altså nu har jeg den ikke. Og så er jeg kom til at downloade den forkert, fordi jeg har fået en ny telefon. Og så da jeg går ind og kigger bagefter sådan, hvad der står om den her app. Så det er noget. Ja, der er mange, der er blevet hacket hækket. Ja, altså jeg har ja, det slet du ikke mere. Det giver jo din bror noget. Ja, ja, men det var fordi jeg havde jo haft den før, hvor den faktisk virkede. Der er også mange der har haft den. Ja, men altså nu så giver jeg ikke rigtig noget. Så, hvis det er der, en dårlig sådan... idé at bruge de der apps for at se hvem der unfolger. Det var, var ikke noget det for starten. Det er jo ikke særlig Nej. rart at se. Ja, fordi noget. så kan jeg gå ind og unfollow dem. Ja, men det er jo ikke særligt. Det er jo ikke særligt. Og at... nu bruger jeg den heller ikke mere, og du bliver også hacket lidt over, så jeg skal det. Men jeg fik den igen. Og jeg tilbage med flere følger? Der er ikke nogen er der putter klistermærker foran i jeres kamera på computerne. Altså faktisk i går er, aftes. Man bliver hækket sådan. Ja hvis I sidder og kigger på kigge. det. Kigget kunne man gammel, Jeg ved ikke hvor udbredt der mere. Jeg har ikke nogen computer kommet til at ødelægge den? <laughs> du får bare så Jeg værre. Lige meget skærmen, på den. det var sgu. Har rødt den MacBook. Er troet du på den? Nej jeg tog fingrene. Altså. Men arbejder du? Og... Er det du så? Hvor arbejder du med? Ja jeg arbejder som bartender. det ja, lærer lidt med inden. Nej men det gør jeg også nu. Ja okay. Altså ned på Nyhavn. Okay. Med man manager. Noget for dig. Jeg er på lide. <laughs> Nå, skal vi gå videre, Bia? Ja. Mit navn er Asbjørn Nielsen, og du lytter til Markus og reality <laughs> Hvorfor er de med i det? Så er det ikke også Jeppe Ries her før, eller <laughs> hvad <guss> <han der, guss> var det, ja. han lød her, som ja. virkelig underlig. Det er min gæst, Hvem er Det hjemme. Han er der. Jeg har læst, at du. Jeg gider ikke være en reality-stjerne. Det er det, du prøver at sige til dig selv. Er det ikke rigtigt, Nævø? Jeg er reality-deltager. Du, du er ikke en stjerne? Nej. Vil du ikke selv sige, at du er en reality-stjerne? Nej, vil du? <laughs> ja det er det ikke. Det, er det, ikke. det er det, giver sig selv. Det er det ikke. Du er jo faktisk også en reality-deltager, Jeg er der ikke en reality-deltager. Oh, Hvad har du, du deltaget er? i? Du drukker dig op til alle arrangementer. Ja, det er jo mit job. Jeg synes ja, det. Men er det ikke bare sådan en starfucker Jo, Jeg jagter kun jer for Cloud, altså fuldstændig. Bare ah, mal baby. <laughs> Så det, du Kom nu, man. Nu <laughs> skal høre. Sofie, Linde er kommet lidt ud i en shitstorm. Ja. efter hun har reklameret for rejseselskabet Tui. Hvem er Sofie Linde? Oh, Ej, verden for Jamen. ekstraktører. <laughs> hun er rigtig sød. Kæmpe fan. Ja. Og du ved godt, hvem du er, når du ser. Ja. Ved du ikke, hvem Sofie Linde er? Ikke på navnet. Lyshåret sådan meget ja. kan vi se, går... Vi hende. går i farver. Ja, jeg, finder et jeg kan godt, godt tage forholde mig til dig alligevel. Hun har været Linde med er... med Ramachan og sådan noget. Det sådan ja. Er hun ikke det? det? Det er jo helt vildt. Du ikke ved, ved, hvem, ved du ikke, hvem Sofie Linde er? Jo, jo, jo, jo. Hvem har man set? Hende har man godt vandet. Hende har man set. Men ikke på navnet det, Nå, er det hun ikke kommer op i fitnesscenteret eller <laughs> Ja. Hun, hun kommer ikke op i fitnesscenteret, så glemt glemt. det er lige en Prøv at, ja. øh, Hun reklamerede for rejseselskabet TUI. Ja. Det er sådan noget charter og sådan noget, ikke? Selskabet er russisk ejet, og derfor er flere mennesker blevet sure på uh, Sofie for at reklamere oh, med det. Åh, gud. Alt tyder dog også på, at uh, Sofie Linde sletter kommentarerne, fordi uh, på hendes post er det flere <coughs> negative kommentarer alle sammen væk næsten. Det er da også fair nok. Ja. Og det kommer. Skal man som influencer baggrundstjekke ja. lidt mere, hvad man reklamerer med, inden man reklamerer? Skal man det? Man skal 100% vide, hvad man reklamerer for. Ja. Mm. Skal man så ikke også tjekke Men... den baggrund og sådan noget? Men du synes, det er en dårlig baggrund, bare fordi det er russisk? Ikke nødvendigvis. Altså, nu synes jeg også, man skal passe på med at dømme alle russer, mm. grund af det, der er sket. så altså, mm. synes jeg også, at folk skal passe deres til tallerken. Det er en russisk milliardær, der er det. Øh. <coughs> nu skal man passe på med, hvad man siger. Men jeg synes generelt, der har været ret meget helt mod russerne i forhold til det jo... Mm. En mand, der har fået nogle andre til at gå med på den. Det er jo ikke fordi, at det bare lige pludselig er russerne, der alle sammen vælger at sige. <coughs> eller... mm. så man ja. skal, men du siger i hvert fald, at man skal baggrudstjekke? Det skal man 100 procent. Mm. når nogen spørger mig, hvis jeg laver reklame for noget, mm. så siger jeg altid, at de kan sende det hjem til mig. Så kan jeg lige prøve det først, og så kan vi finde ud af det. Jeg ender også med at sætte krøllejern tilbage, for eksempel. Fordi jeg bare ikke kunne... Du var bare super på det. for det til at fungere. Og de der med ja. de der tre... Ja, det er hende deres. Det var ikke så godt. Nej, jeg har heller ikke brugt det. Hun var sådan, Hello hvor de Så skriver hun hele tiden til en, og man er bare sådan, har du set dit eget hår? Det det ligner pap, altså ligner hø. Men det er extensions. Men ja. Ja. Hun har altså ikke extensions i mere. Nej, det er rigtigt. Hun har havde hår. Hvem er det, I snakker om? Hvad er det, det hedder? Teresa. Ovenbær Beauty, eller sådan noget? Ovenbær Beauty. Jeg synes, hun er flot, hun er smuk. Ja, hun er smuk. Jeg fik det jeg hjem, og så fik krølle. jeg en besked fra min veninde, der var så sendt hun mig billedet af at du kan købe den på Wish den samme. Hmm. Og hvad så den? Nej, nej, nej, nej. Og så prøvede jeg det, og mit hår, det brændte, og jeg fik et brændmærke på håret, og det blev ikke krøller. Nej. Det var faktisk det krøller jeg havde her. Det var hen sidste gang. Nå. Krøller, det var jo ikke rigtig krøller. Ja, det er mere sådan et krøppe bølgejernagtigt. Det er ikke så meget krøller, jeg, jeg siger. Man okay. Det det ser ud det. til, at hun kan med sit hår. Ja. Ikke noget hæt til hende. Okay, ja. så man skal ja. i hvert fald bare, så jeg synes også man skal bare grundtjekke, hvad man Ja, 100%, man skal jo styre på sine ting. Man kan jo ikke bare sige alt muligt uden Nej, på man skal lige, tjekke på man skal lige tjekke det, være professionel, især når det... Så Sofie det. Linde burde have tjekket, at det var russisk eget? Nej, altså sådan noget, der... Nej, men... Jo, Ej. selvfølgelig skulle hun har gjort det, når det er så meget med Rusland for tiden. Og det var et rigtig dårligt, dårligt tidspunkt, hun gjorde det på. Så altså med alt det, der er sket, så skulle man måske lige have tjekket, fordi at der var så meget med Rusland. Mm. Og der er ingen, altså alle store investorer, sådan noget sig ud med alt russisk eget. Så selvfølgelig ville der komme... Altså, hate på, at hun gjorde det. Altså, men hun har nok ikke gjort det bevidst. Præcis, men. hun har ikke gjort det i ond mening. Jeg synes, folk skal slappe af igen i Danmark. Undskyld, men folk, de blander sig i andres liv i stedet for deres eget. Og det hader jeg. Det er derfor, jeg rigtig godt kan lide USA. Fordi der er sådan, folk, der gør sin egen ting, og de er sådan... <laughs> Ja, de kæmper for sig selv. Her i Danmark, der koncentrerer man sig om andre mennesker. Det Hvordan er for... endte den samtale pludselig i USA? <laughs> Jamen, det er bare det der med, at sådan, folk kan ikke bare lade hende være. Altså, sådan, det kan godt være, at der er noget med Rusland. Men så, okay, fint ved det, man lader være med at skrive en negativ kommentar. Altså, okay, sådan, okay. Har... Æh, kunne I finde på at reklamere for TUI, hvis I fik en gratis rejse? I, yeah. Og I ved det fra Rusland? Ja. Yeah. Nej. Ikke. ikke for, at jeg ved, at Sofie Linde har kommet ud i sådan en stort, Men hvis jeg, hun, hun ikke havde, så kunne jeg da 100% gøre Så kunne du også. Altså alt for lidt vacation time. Så, I sælger selv, selv, og Sofie sælger jer selv. selv. Jeg totalt mig selv. <laughs> Men det er også bare så folk haters gonna hate. Altså sådan, hej hej. Ja, og det gør de altså, uanset hvad du gør. Ja. Okay, nu skal vi til det. Mit navn er Sinan Turkman. Yeah. Og du lytter til Markus og Reality Panel. over. No. Nu kommer det, jeg har glædet mig til. Det er gossip-runden. Og øh, vi skal jo have gossip på bordet, og jeg synes, vi skal starte med Sofie. Ja. Jeg tog din gossip tidligere, fordi jeg, jeg tænkte nok, du vil sige, at jeg rejser i fem måneder. Super gossip. Kom med det. Hvad har du? Jamen gossip det var faktisk, at øh, jeg rejser i fem måneder først til Spanien, og så kommer jeg direkte hjem, og så skal jeg faktisk i værnepligten. Så det vil sige, at i 8-9 måneder, så skal jeg bare ud og Opleve en masse ting og have det virkelig fedt. Du, synes, så jeg, du skal være værnepligtig, Selvman? Ja, fordi jeg kan desværre <hømmen> ikke komme i livegarten, fordi jeg skal være 1,69 for det, men jeg er kun 1,64,5. Så jeg tager <hømmen> øh, værnepligten og skal til værnepligtsdag her på næste fredag. Vil du gerne i militæret? Ja, det, det er nice. Så jeg tager lige en sommer i Spanien og så kommer jeg hjem, og så forhåbentlig bliver jeg optaget her fredag, næste fredag. Og så tager jeg så i værnepligten bagefter i fire måneder. Hold da Så so Sådan. Mm -hmm. Okay. What a change. Det var, det var slad det var <laughs> ja. fornemt. Ved vi lidt om dit liv i hvert fald de mm -hmm. ni måneder? Ja. Yeah. Kommer vi overhovedet ikke til at se dig? Kommer ikke til at se mig så meget, nu. Men... Hold da op. Jeg kan komme til Michael for at besøge mig. Men... Ja. <laughs> Hvad har du, Miranda? Yes. Slad og slad og slad og Den her gang, så bliver det faktisk om en rigtig sød person, der sidder her i lokalet. <laughs> da da da da. Er, er det, det, er sådan, hvad? hvad er det om? Ja, og Nicolina. Jeg har birthday girl, ja. Okay. god. Oh, nej. Hvad er slæderen? Det er ikke, jeg vil sige. No. Ej, jeg vil bare sige, at hun har faktisk noget med en rigtig, rigtig stor reality-stjerne. <laughs> altså, en alle ved, hvem er. Så jamen, det er min slæder for i dag. Ja, allerførst først, og det har jeg sagt til alle andre gæster. Så noget med at sige... Øh, Nicoline har en affære med en rigtig stor musikstjerne, Men jeg vil ikke fortælle, hvem. Må jeg sige, hvem? Jo. Ej, må sige, hvilket program? Øh, øh. Hvor er her, altså, du får ikke lov til at slippe alligevel for mig. Programmet må jeg gerne vide. Du lovede mig det tidligere program. <laughs> hvem er det? Okay, det er to. Hvad? Hun gør sådan her to under bord. Hun gør sådan her to. Det er faktisk også to, men... Uh, to hvad? Har hun noget med to? <laughs> jeg forstår ikke. <laughs> nej, jeg har dig. Nej. Jeg har bare set en lidt. Okay, og hvem er det? Det er ikke en, man kender. Så han går fra, der er en rigtig, okay. rigtig Nej, alvor, en stor uen. Alle, alle, alle. Det, det alvor, kan alvor. jeg simpelthen ikke bruge tilskede. Vil du jeg jeg godt blive sige, hvem der er? Men skal vi have mit slag? Ja. Vi er familie. Ja, det er rigtigt, faktisk. Ja, hvem? Mig og Nicoline. Os familie? Ja. ja. Hvordan det? Vil du gætte, hvad vi er? Prøv at Er vi har. er Nej. Så ved jeg det ikke. Hvad er det? Er det stikkusiner? Ja. Ja. Stede kusiner? Stede mm -hmm. okay. Det er rigtigt. Er man så i familie? Ja, ja. Vi har kendt hinanden i rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange år. Faktisk det er helt... Ikke sådan bare blot, blot, men jo. Vores, vores, vores familie. Vi er faktisk så sammen. Ja, er sammen. Hm? Okay. Jeg kan lige så godt sige nu, at jeg har vundet den her slag. <laughs> altså, det, det... Nej, det skulle da spændende, det her. Altså, det så har man ikke set se. komme. Nej. Og så mødes vi og sidder her sammen. <laughs> ja. Jeg giver jeg lidt Sofie ret. I, det, det, det, det er meget, meget <laughs> tamt, fordi det der rent faktisk er skidespændende. Altså, hvem af jeg vil gerne vinde Miranda og øh, Nicoline? Og jeg kan også fortælle om mit liv, ligesom Sofie. Man får, man får en præmie. Hvem, giv mig det navn. Og så vinder personen automatisk. Skrr, skal jeg sige det? <laughs> Nej. Og jeg kan fortælle, at det har brancheret alt imellem at vinde en tur til Ægypten, Nej, det til, en en en... til en hajpå-pose. Til <laughs> en ja, hajpå-pose. Okay. Og det er hajpå. Nej, det, jeg siger det igen. <laughs> <Maltesers>. <laughs> nej. Det her er ligesom fristet, det der er program. Ja. Hvor... Og uretikker, skal jeg sige det? Nej, <laughs> ja. ja, og du er tigger. Nej, nej. nej. nej, nej. Ikke det. nej. Legoline, <clears throat> ja. du lovede mig tidligere det her program, ja. at du vil sige det. Hvorfor vil du ikke bare nævne navnet? Det er jo, det er jo ikke, ikke kærester, det er ingenting. Det bliver en kæmpe artikel det går. Jamen, det bliver ikke en, det, en kæmpe det, artikel. Er du klar over? Nej, ja, um, Nej, det er mere for hans skyld. Er det Lenny? Æ, nej, det er det i hvert fald ikke. Men det er altså, det, det den vej, det er noget af, at, ja, det er sådan men alle ja. hvem han er. Hvorfor vil du ikke sige det? Hvad? Har du taget jeg... knaldperlen? Nej, det er ham. Du fik mand? Du har knaldt. Sofies ekskæreste. Jeg så ham først. Han lager alle på Instagram. Don't uh, synes jeg synes, han er flot. Ja, han gør det. Synes du, han er flot? Nej, altså, han er ikke min type. Han er gammel, er han ikke det? Undskyld. Ej, men det, altså, det, det, det, det er sådan en girls. Det er min store love Men jeg tror bare ikke, at kommer i fitten, hvis du har mødt om der. Ja. Ja, det er selvfølgelig det var, det var en, en engangsoplevelse. Han ja, altså, er meget trænet ud. Det er <laughs> Okay, hvad med dem er vi kusiner? Det er altså også en stor historie. Ja. Altså, der lige der er ingenting. Jo, må jeg fortælle lige lidt, hvor hun virker. Ja. <laughs> hvad laver du med den der, hvor hun virker? Den virker ikke. Lad den trække mig lige. Jeg er ked at du er det, skal du hey. for at beskytte ham. Ja, det er det. Det er, det er jo sødt. Hvorfor vil du beskytte ja. ham? Hvad er det, han vil beskyttes for? Internettet. Bare sådan for det hele. Hvad er han fra? Så bare sig i programmet. Ja. Øh, jamen, han har været med nogle forskellige ting. Ja, det har han faktisk. Okay, kan du ja. nævne nogen af dem? <laughs> Nej. Hvorfor vil du ikke nævne nogen af dem? Nej, vi kan jo godt sige. I kan godt altså, sige, kan hvilke være, programmer der. Ikke, altså, det kan altså, man ikke. Så siger vi hvad X. X ekstra ja. The beats blandt andet Okay. Du knapper, jer, jer beriser. Ja. ja. Så <laughs> ja. jeg siger jeg til hende, så siger jeg du siger. <laughs> han vil, at han flyder snart til København. Men det er ikke noget jeg vil have. Nej, jeg skulle være der og stå. Jeg havde nylde Larsen herinde også, og hun sagde tage for langt siden også. Åh, jeg vil ikke fortælle det, men hun sås med en fyre, der var kendt over hele Ja, det er ikke mig, der finder ud af det her. Hvad? Det gør alle de andre blade. og de skal nok finde ud af det. Det er derfor, jeg giver dig chancen for at bare sige det her først. Fordi nu Ej, har jeg du vil tage... så sige, Nynne, hun delte ham jo hver gang, hun var stiv. Mm. Ja. Jeg deler ikke ham her. Nej. Jeg har også sådan en tommelfingerregel. Hvis du ser ham på min story, så knipper jeg ham ikke. <laughs> <laughs> Nej. En regel. Åh, oh, Gud. Hvem er det med? Ja, det du kan... giver dig den sidste chance for at vinde. Du vil ikke have den rejse? Nej, det er okay. Vil det, du have dig rejse, Miranda? Jeg er en god kusine. Jeg siger ingenting her. Stedkusine. Det er utroligt, at jeg skal sige det her. Are we not right Men... mean... What the fuck? Ej. Vi kusiner. Prøv at... Har du se, hvor meget vi ligner den? Er. Det kan man ikke se. For sætte. det første var sted Det her. <laughs> Men må jeg sige noget, det, det fordi, jeg så Nicoline den gang og sådan... Jeg har aldrig troet, at sidde med hende nu her, og du har ændret dig så meget. Ja, det er det. Det er der jo ikke YouTube, nogen, der synes, det er spændende. er du gælder. Jo, fuck. jo. Jeg synes mere, det er spændende, når jeg rejser til Spanien og arbejder arbejde i og så skal jeg være anplægtene i stedet. Jeg har været i Magalufa. Jeg vil da hellere vide, de at Sofis lever skal på arbejde de næste fucking fem måneder. Det er da sjovere Nej. <laughs> <laughs> er, er det det her, jeg skal have herhenfra? Ej, hvad havde jeg troet mere? Ja, jeg har faktisk, jeg, jeg har ikke, jeg noget sludder. Okay. Hvad er det? Jeg laver personlig træning nu ude i kummen hegen Jimmy Vald. Nej, og, og reklamer giver jeg ikke en fuck for hende. Jeg har ikke engang lavet nogen hjemmeside, træning der, og mad ja. der altså, så der også. Kan... Jo det samme hun gør. Nej, nu kan jeg det sådan, altså give af straf. Det der det er simpelt, Ej, det, skal... det samme. Jeg laver jo ikke reklamer, jeg siger bare at jeg skal have et liv. Jeg siger også at jeg liv. Jeg har ikke engang lavet min hjemmeside, fordi jeg havde sundt med Miranda. rande. Sundt med Miranda. jeg gider ikke lytte på det. Altså er du en kærlig, Nicoline? ja. Øh, jeg skal nok finde ud af det, så bare rolig. Så får I det. Så får de det næste program. <laughs> jo tak. Nej, jeg skal ikke. Jeg finder det. det du, hvis du ikke har lyst til at skal du selvfølgelig ikke gøre det. Tak. Du vinder Sofie, og du vinder, altså, en kæmpe præmie. Er det et spærdpål? Nej, det er Selena Gomez' sidste album. Wow. Where... Sejt. Ja. Yeah. Jeg har ikke nogen cd spiller. Nej. Har du også sådan en til mig? <laughs> nej. nej. Så det, synes jeg bare, du skal nyde. Ja, det er klart, så hvor er den end? Tusind tak, fordi du lyttede den Det er... Den, altså, du skal bare købe den, og så sender du den med regningen, ikke? Mm. <laughs> det skal sgu, der er lortegaver. Det er fucking en gave. Jeg vil huske det her. Jeg husker det her. Jeg husker det. Jeg husker. Hvad husker du? Ja, du, ikke, du ikke siger det der. Nå, beklager. Men det kan være, det bliver til noget mere og mere, mere mere seriøst. Så kan jeg nok sige det. Jeg skal ikke... Så lurer du, at du siger det her? Ja, kommer. har